Upprätthållandet av det trettonde budordet, medan vita familjer fortsätter att upplösas på grund av influensen av de intrigmakande judiska ideologierna feminism, chauvinism och ekonomiskt tumult, är det viktigt att jag klargör och anför kyrkans position när det gäller frågan om skilsmässa, ett problem som inte bara drabbar den vanliga vita allmänheten utan som också, dock då, då, har drabbat familjer av skapare. Kreativitet sätter starkt värde på kärnfamiljen. Faktiskt så impliceras kärnfamiljen direkt eller indirekt i många av våra budord, och det mest specifika budordet när det gäller detta är det trettonde budordet, vilket lyder, du ska hedra, beskydda och högakta familjenhetens hälld, och hålla den helig. Det är den nuvarande länken i vår vita rasgyllene kedja. Detta budord är inte mindre viktigt än de andra, därför att utan en stark kärnfamilj så kommer vår vita ras att förstöras inifrån. Dock så måste ett klarläggande göras Tankesträck för oss skapare innebär ordet familj, man och hustru samt barn. Därför kommer en skilsmässa mellan en man och en kvinna som är barnlösa med lätthet att beviljas men dock ej att uppmuntras. Det är närvaron av barn som åberopar det trettonde budordet, och därför kommer skilsmässa mellan par då barn är närvarande endast att beviljas under vissa omständigheter. Emellertid så kommer inte skilsmässor av bekvämlighet att inräknas bland dem, och inte heller skilsmässor på grund av att makarna inte kommer överens. Inte heller kommer skilsmässa att beviljas då anledningen är att en av makarna inte längre är skapare. Så fort ett barn ingår i familjen så har föräldrarna ett religiöst ansvar att se till att deras familj förblir intakt, och det kommer att krävas extremt försvagade omständigheter för att kyrkan ska bevilja en skilsmässa, för att göra det vore detsamma som att bevilja en överträdelse av trettonde budordet. Bara av ett fåtal skäl kommer kyrkan att bevilja en skilsmässa då barn är närvarande, och detta på grund av vetskapen om att det trettonde budordet redan brutits och att familjen genomlidit obotlig skada. Dessa skäl är följande, 1. då ena parten vid upprepade tillfällen uppförts våldsamt gentemot den andra, 2. äktenskapsbrott, och 3. då den ena parten separerat mot den andras vilja. Om skilsmässan inte beviljas, vad blir då konsekvenserna av detta? Konsekvenserna blir då att en parts som vill skilja sig kommer att betraktas som en person som brutit mot det trettonde budordet och därmed hamna i dålig dagar hos andra skapare, och den skapare som tidigare betraktats som exemplarisk innan skilsmässan kommer inte längre att betraktas som sådan. För prästlig kommer konsekvenserna att bli ännu värre, då deras ämbete kan upphävas. För de har då inte bara brutit mot det trettonde budordet utan också har uppfört sig på ett sådant vis som får kyrkan i dåliga dagar. Förhoppningsvis kommer detta att framhålla kärnfamiljens betydelse i vår religion. Kyrkan kommer att klandra den part som ansöker om skilsmässa för upphävandet av kärnfamiljen, om den andra parten bestrider skilsmässan. En person som inte vill skiljas för att upprätthålla det trettonde budordet kan knappast klandras för skilsmässan. De underbara nyheterna är att eftersom kärleken för kärnfamiljen och förlängningen av den tankestreck vår vita ras är kreativitetsgrund, så kommer de familjer av skapare som är beskälade av vår tro att besegra de äktenskapliga problem som kan uppstå, vilket inte många andra familjer klarar av. Kärleken för kreativitet och förpliktelsen att sörja för ett sunt och friskt hem, gör det möjligt för familjerna att hantera sina meningsskillaktigheter och arbeta tillsammans mot målet om en vitare och ljusare värld. Jag är övertygad om att mina bröder och systrar i kyrkan växer sig mer förpliktad gentemot vår tråk att skilsmässor kommer att vara sällsynt. Samt att familjer av skapare kommer att vara ett föredöme för alla andra och kommer att vara ett bevis på renheten av vår sanning och storheten av vår tro. Råhova.